Un rol deosebit în curățirea de patimi îl are pocăința. Friga de Dumnezeu, susținută de conștiința unei vieți păcătoase, duce pe de o parte la pocăința pentru păcatele trecute, pe de alta la evitarea prin înfrânare a păcatelor viitoare. Pocăința este al doilea har, spune Sfântul Isaac Sirul, și se naște în inimă din credință și frică. Pocăința este reînnoirea botezului, zice Sfântul Ioan Scărarul, este curățirea conștiinței. Lucrarea de purificare se realizează prin puterile ce emană din taina botezului și din taina pocăinței. Așa cum iluminarea este o actualizare a puterilor dăruite prin taina mirungerii, iar unirea cu Dumnezeu este un efect al euharistiei. Harul botezului este germenele omului nou. Pe măsură ce crește, acesta face să slăbească urmele vieții celei vechi, absorbind puterile ei și folosindu-le pentru sine. Botezul este moarte a omului vechi, în două înțelesuri. Întâi, ca lovitură mortală ce i-o dă aceluia, punând începutul omului nou, al doilea, ca mortificare treptată a colirilor aceluia, care mai durează o vreme. Dar se întâmplă adeseori că resturile de forță ce au mai rămas în omul vechi, Doborât la pământ, se înviorează prin noi păcate. Atunci e necesară o nouă revărsare de har din partea lui Dumnezeu, pentru ca omul cel nou să ia cu mai multă vigoare acțiunea de slăbire a urmelor omului vechi. Mai bine zis, când puterile rămase de la omul vechi au crescut prea mult, când patimile au crescut în calea puterilor de la botez, Așa încât acestea nu mai pot înainta, pocăința vine să le înlăture, ca să facă drum harului de la botez. Am zice că pocăința lupte mai mult cu fața spre trecut, iar botezul cu fața spre viitor. Ea înlătură gunoiul adunat cu timpul în suflet, ca să deschide drum propășirii omului nou, născut la botez. Dacă harul botezului reface tendințele spre bine ale firii noastre, harul pocăinței întărește tendința firii de a regreta ceea ce a făcut rău. Sinții părinți cunosc însă două forme ale pocăinței. Este pocăința cataină și pocăința calucare permanentă în suflet. Dar puterea acelei de a doua vine din cea din tâi. Marcu Ascetul, Ioan Scărarul, Isaac Sirul stăruie împreună asupra acestei a doua forme a pocăinței. Ideea unei pocăințe permanente corespunde cu rostul pocăinței în genere. Dacă ea este o lopată întoarsă înapoi spre curățirea omului de păcatele adunate după botez, ca omul nou să poată înainta luptând prin puterea botezului cu ispitele cei vin din față, atunci evident că noi, greșind aproape în fiecare clipă, adică aproape niciodată ne câștigând o biruință desăvârșită asupra unei ispite, ci numai în parte, e necesar un regret care să ne însoțească statornic, care să ne smerească statornic, o voce care să critice mereu imperfecțiunea faptelor săvârșite, constituind prin însuși acest fapt un îndemn pentru o și mai mare încordare a lucrării noastre viitoare. Sfântul Marcu Ascetul cuprinde în această pocăință necontenită rugăciunea neîntreruptă, alungarea gândurilor rele, lucrare care trebuie să ne țină mereu angajați, observarea gândurilor, întrucât mereu vin gânduri păcătoase pe care trebuie să le regretăm și să le alungăm, și răbdarea necazurilor, socotind că prin răbdarea necazurilor ne vindecăm de greșeli și de imperfecțiuni trecute. Chiar și când facem un bine, trebuie să ne căim, zice el, pentru că aceasta ne arată că îl puteam face și mai înainte, iar dacă nu l-am făcut, suntem vinovați. Binele de azi trebuie să ne trezească la căința pentru lipsa binelui de ieri. Sfântul Ioan Scăraru spune, Pocăința este împăcarea cu Domnul prin lucrarea virtuților opusei greșelilor. Pocăința este răbdarea tuturor necazurilor. Iar Sfântul Isaac spune despre căință, dacă toți suntem păcătoși și nimeni nu e deasupra ispitelor, nici una dintre virtuți nu e mai înaltă ca pocăința. Lucrul ei nu se poate sfârși niciodată, căci ea li se potrivește tuturor, păcătoșilor și drepților, totdeauna dacă vor să dobândească mântuirea.